sus sistema e, zelatatze sistema edo espioionattze sistema Israele plantan ezagi du Estatui baizik ez du saltzen eta sistema horekin zeatatu espiionatuak izan diren Euskal Herriko eta Kataluniako Iuroukoi bat politikari badira bi .000 eta hamazazpitik bi.000eta jakin dugu eta gabutsa hondia sortu du baita Europan ere Europa, eurodiputatu batzu ere zezellatatuak izan baiit diira Jonin egitu baiko kidea gurekin dugu egunon on joan. Egunon, bai. Zure zelatatua izan zira? Bai, bai, bai, horrela ezan da. Euskal Herria Bildun bizan gara. Arnaldo eta enta Eta zer dakizu zelatatze horietaz e, susen konkretuki? Bon, e, iaz e, nire telefonoari e, asterketa bat egin zioten. Ja aurretik aurretik esan ziaten ba goela, aukeraren bat, zeren nire telefonoa ba zerrenda baten, edo. Eta azterketa egin ostean azte bat pasata, bai, estatusidaten e, positiboa azela, azterketa, eta pegasusekin, infektatu zutela, bimila e, eta hogeiko abenduan. E, Handikutsi da, e, zanzidaten eapresnen goen, e, ikerketa e, baten parte hartzeko, e, Torontoko Universitateko E, citizen e, labek e, egiten ari zen e, ikerketa baten, esanien baiets, sinatu nuen konpromesu bat, ba, konfidentzialtasuna, ere bai mantentzeko ikerketa egiten zen bitartean, eta nire ba ematen e, nire izena agertzeko, eta urte bat pasata, ba, orain e, publikoa eginda ikerketa hori, non agertzen garen ikerketa irurogei iruro eh, eta bost eh, politikari eh, Euskal Herriko eta, eta kataluniako politikariak. Eberaz, bazinakien zeratatuazienela, konkretu gizataz, zure mesuak irakurtzenan dituz, zure argazkiak, zure bideoak? Den dena, den dena, bai, eh, Programa, software, e, horren bitartez, daukate aukera, e, zure telefono bera izateko aukera. Hauzera, ezuk dituzun archibo, e, argazki, e-mail, e, txio, e, mesu, guzti-guztiak, e, irakurri eta, eta eta edukitzeko aukera, eta ikuseko aukera. Eta, eta erabenean, e, aktibatu dezakete bai mikrofonoa, bai kamara. Eta erabili aldute nahi duten erako. Azkenean, e, kopia, zure telefonoaren kopia eta kontrola daukate e, e, momento horretan. Nah, Hor, Espainiako gobernua jomugan e, ezarria izan da, ukatu du, berak egiten dituela, holako gauzak egiten dituela, zuru ustez, egin du ordoan. E, bai, entzun dut e, gobernuak esandakoa baina nire ustez erridikuloa da, da. Kontutan izan da programa hori bakarrik estatuek eros dezaketela, bestatletik zein estatu e, eukidezake interesa, e, kataluniako eta euskal herriko politikari independentistak eselatatzen eta espiatzen, ba, nire ustez bakarrik bakarrik espainak. Eta badago beste aurrekari bat, Non, beste estatu batek eh, Espainiako eh, eh, ministro batzuk eh, espiatu zituela eh, jakeo baten bitartez, eta hain eh, justu, momentu horretan, eh, gobernuak esan zuen ikerketa arin eta efektibo bat egingo zuela, eta afektatuei egi ere eh, informazioa eh, komunikatuko eh, ziela. Gure kasuan, Ez da horrela izan, gobernuak ez du esan, ikertuko duela eta oso larria dela eta ea nor dagoen atzean, ez? Ez du esan, hor gure ustez, e, isiltasun horrekin argi dago nor dagoen atzean, ez? Ardi dago. Espainiako gobernua? Bai, bai, nola ez, e, nor bestela, nor bestela. Kontutan izan behar da ere, e, programa horren e, licentzia e, bakoitza, o oso, oso garestia dela eh, oso garestia. Ez eh, daki presuaa zehazki, ez ez da, da, da publiko egin baina hori eh, eta programa hori eta lizentzia hortik erosteko eta horren aurrekontua bakarriktu bat estatu batek, batek eh, ordain dezake. den eh, kostua hain altua izan da inork eh, eh, ezin du bestela Eh, hainbeste diru eh, ordaindu licentzia hoien gatit argi dago estatu bat dagoelatzean eta eh, nork eukidezake interes bat eh? zein estatu eh, kataluniako eta euskal herriko eh, politikariak zelatatzeko eh, baina hmm. eustez egaldera eh, hoiei e, erantzun bakarra da, da Espainiako estatua. Hmm. Katalanek eh, atzo erantzuten, Europan egin zuten prentsa horrekoa, salak zutela, zuik ere eh, Katalanekin milduzirezte, eta Espainiako Kongresuan ikerketa batzorde bat sortzea galetu duzue, hainbat alderdi politikok, zespero duzue hori aterako dela, eta ikerketa hortatik ze ateratzen alda? Ba, egia, egia da urrengo egunetan, eta zukaipatu zunbezala atxoa orkestu zen ah. e, ikerketa batzordea eratzeko e, eskaera orain ikusi behar da, beste alderdi e, batzuek onartzen duten, adibidez alderdi sozialista, orain arte eta beste kasu batzuetan e, izan nahi ez, ez duena, ea kasu honetan, posible den, eratzea batzorde hori, argitzeko zerbait, argitzeko zerbait, zen azkenean e, ikusten ari gara nola e, gobernoa saiatzen ari da estaltzen errealitatea, eta e, atentzioa desbideratzen, baina kasua gozu larria da, da, Europan egon den kasurik larriena. Egia bada ere Euskal Herrian beste kasu batzuk ezagutu ditugula, iraganean ez da denengo aldia e, alakoak ikusten ditugula, kasu honetan eta programa honekin izan da Europako kasurik haundiena. Eta gobernuak argitu berko luke alik eta zen, e... Egoera parlamentarioa eta aritmetika parlamentarioa dagoen bezala Bere onurako ere bai, bere onurako Ba nik uste dut, e, interesa ukala e, Kontu hau argitzen adik eta, eta harinen Baina, uste duzu, uste duzu gertatzen aldela hori Naidoren Espainiako gobernuak onart dezala Bai, zelatatu duela, espioitza espio eginduela Eta hortik ba, buru batzu erortzea dibidez, posible da? Oso zaia, oso zaia da, realista izan da, baina horrela e, beharko, beharko litzateke ez? E, Idaganean eta lehen aneipatu dut beste aurrekari bat batzuk egon direla e, gure herrian, e, euskal herrian, e, burura, etorri zait, gazte e, izen gertatu zena, herriko e, tabernan, non e, Espainiako zerbitzu sekretu, sekretuen dispositibo bat, dispositibo bat aurkitu zen, eta garaia hartan, garaia hartan, Defensa ministroak dimizioa eskatu behar izan zuen, ikusita eh, eskandalua. Kaso netan, kaso netan ikusi dugu nola eh, defensa ministroa, eh, ministra kaso netan agertu dela oso azerre, eta esan ez nolatan da posible zerbitzu eh, sekretuen izena eh, eh, kritikatzea, eta, eta zalatzea, eta bueno, agertu da oso azerre, baina Beste kasu batzuetan ikusi dugu nola e, alako eskandalu bat agertatu e, izan denean, ba neurriak hartu dira, e, alde batetik, e, bai dimisioak, ala e, beste e, aldetik e, gobernuen aldetik e, e, neurri zehatzak. Kasu honetan ez da horrela izan momentuz, joango gari ikusten zergertatzen den e, urrengo egunetan, alderdi sozialista saiatu da e, azieran ukatzen, gero esan egiten duten dendena legala dela, eta ja, azkenengo azkenengo argudioa da, ba e, sekretu ofizialen batzordea eratzen badaz, zen oraindik e, eratu gabe dago legealdi honetan, e, kongresuan ba, hor, agian, e, gauza batzuei buruz, e, egingo dela. Baina, kontutan izan da, e, e, batzorde hori eratu denean, beste legealdi batzuetan, sekretu eta ez dela asko hitz itsegiten batzorde horretan, eta hau, Eskandalu haundia dela ez dut uste nik, ez dut uste nik e, hor ere, e, batzorde hori eratzen bada, gauza haundirik e, arrituko dela. E atxe bilduk, sans gobernu sozialistari sustengua erakutsi dio legaldi honetan, hori aldatzen alda afera honen ondotik? Beno, guk, beti esan dugu, ez dugula gobernu bat babesten, baizik eta egoera baten aurrean, Ba, erabaki batzuk e, hartu genituela eta ditugula. use da Eusskelarriaren e, interesen alde egiten dugula beti. Eeta use da neuriz neuri aurre kontzuz aurre kontu eta legezlege ba erabaki ezberdin hartzen ditu. eta e, onurak daudenean Euskal Herriko herritarrentzat ba, alde boskatzen dugu eta gure ustez. haonnak e, e, edo txarrak direnean ba, aurka boskatzen dugu eta depende eta, Joango gara ikusten zintzuk diren neurriak, eta joango gara, e, ba batzuk, eta beste batzuk, ez, baina egia da e, aferonek ez duela laguntzen, ez duela laguntzen e, egoera politikoan, e, kongresoan, eta aritmetika parlamentarioa une honetan da dagoena, eta oso haul dago gobernuago, eta hori esan behar da, ikusi dugu nola Kataluniako ko presidenteak esan eh, duela izosten isosten dituela harremanak Alderdi Sozialistarekin eta gobernuarekin eta horregatik horregatik guk eskatzen dioguna behin eta berriro egobernuari eh, da argitzea argitzea xeagertatuen eta eh, neurriak neurriak hartzea ba hor dauden arduradunak Ba, e, postutik, kentzea, alik eta ariinen, eta arditzea, zer galtatuen, azken finean. Bailo, nini harritu, bilduko kidea, min esker gurekin izaneko eta beste bat arte. Zuei eta nahi duzuen erarte, aio.